Mm. Vad gör du? Ja, men jag fyller in en liten blakett här. Mm -hmm. Jag tänkte att jag skulle byta efternamn. Yes. Jag fick lite inspiration av Anita Scholman. Hon håller ju på att ansöka om sitt fjärde efternamn. Ja, just det. Så att jag tycker att... Vad tror du om Maria Åkesson Super Wonder Woman? Ja, men du kan ju inte heta Super Wonder Woman. Du får väl välja Super Woman eller Wonder Woman. Men varför då? Ja, men det blir konstigt annars.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 Hej och välkomna till avsnitt 48 av Bonuspappan och... försöker inte skrämma folk det. <laughs> Hej! Ah, plus får är jag då. Och det här är en podd om livet i en familj Med tyngd på föräldraskap och relationer. Mm. Och vi har intervjuat Anita Schoeman. Mycket spännande. Och ni som bara vill höra den intervjun, ni får vänta till onsdag för då kommer det ett sånt här kort... Avsnitt. Ja, om ni inte orkar höra på oss köta om våran vecka och våra spaningar så, ja, mm. eller inte ha tid. Ja, eller ni hemskt gärna vill höra eh, massor av oss men inte har tid. Mm. Och bara vill höra Anita Kjolman. Då kan ni vänta till onsdag, annars så kan ni vänta kvar och bland annat få höra att vi sänder i samarbete med familjeträdet. Företaget i Ystad som har rådgivning just för Mm, och man kan ju ringa du behöver inte bo i Ystad för att få hjälp av familjeträdet. De. Det är bra, för alla bor ju inte där, har jag märkt. Nej, tänk Sverige om alla hade stort. bott i Ystad. Shit, vad mycket fort det Ystad hade Ystad som liksom Sveriges medelpunkt och huvudstad. Men vi är ju inte så många i Sverige. Vi är 10 miljoner, eller hur? Hur många bor det typ i New York? Ja, det bor nog över 10 miljoner. Ja, så vi är helt alltså, i praktiskt. Alltså, vi skulle kunna bo allihopa i Ystad. Ja. Så Ystad var som New York- The city ja. that never sleeps. <laughs> alltså, y staden där alla halvsover. Ja, och så borgmästare då hade ju varit barken. Just det, Thomas Pettersson. Han är ju då maken till våran expert. Han, han är barken på familjeträdet. Ja, just det. Och själva rötterna och kronan är då Stina Pettersson, socionom och samtalsterapeut. Mm. Och om du vill... Ge din relation en chans. För det kan ju vara ganska tufft att vara i en bonusfamilj. Mm. Och du kan behöva någon att prata med. Och om du ska prata med någon så tycker jag att det känns bra att prata med någon som själv har levt i en bonusfamilj. Och vet vad det innebär. Precis. Och det har ju Stina. Ja, och då kan man säga att man har hört om familjeträdet i podden. Bonuspappan får man, och plusmamman. Får man lite rabatt? Ganska mycket rabatt tycker jag. Det börjar redan om man har ett kort samtal på 15 minuter. Då kostar det 150 kronor bara istället för 200. Och sen så kan man köra en halvtimme för 300 istället för 400. Och en timme för 500 kronor istället för 600 kronor. Det är jättebra rabatt. Mm. Det sa att jag nästan vill ringa. Ja, varför inte? Vi pratar ju med Stina varje vecka. för att Jag, jag utnyttjar henne kallt. <laughs> bara ringa, ja hej Stina hur har du det Och så smyger jag en bara, fråga Ja du vet Martin, alltså han <laughs> ja. vet ju vad han gjorde Han ju sa det och han <laughs> gjorde det och. Vad ska jag göra, mm. det är därför vår relation är så bra För att jag mm. ringer till Stina varje dag I, Du ringer i, i smyg alltså mm, Nej Men jag har inte hört talas om det Nej. Du vet ju när jag ringer Stina för Det är mycket då... jag gör i smyg som du inte har hört talas om <laughs> Jag ringer i alla fall Stina Väldigt officiellt en gång i veckan För att spela in en fråga Ja, du försvinner får... iväg en timme. Nej, jo. en kvart kanske. 20 minuter, minst. <laughs> ja, vi Egentligen lite... så borde du betala Stina då 20 minuter 30, 400 kronor eller om du då säger att du är bonuspappan <laughs> så kanske du får 100 kronors rabatt. Grejen är att jag blir liksom Stinas terapeut lite. Jaha. Ja, så hon kanske borde betala mig. Prata Stina om sitt nej, liv? Nej, vi pratar faktiskt allmänt om bonusfamiljer och sådär eftersom hon svarar på en Fråga, en mer allmän fråga. Mm. Så spånar vi lite kring det. Det är lite roligt att man får... Ja, tankarna skenar iväg lite sådär. Det är lite som vår podd. Vår podd blir ju vår terapi. Ja, faktiskt. För och, gästerna vi träffar. Och Anita har ju ganska nyligen blivit en bonusfamilj. Ja, de har varit ihop ett år, förstod jag. Hon och Joel. Mm. Och han har ju, är ju precis som du. har inga barn som tidigare. Nej, Skillnaden mellan oss är väl att han är nästan 20 år yngre. Än du? Ja. Mer än 20 år yngre än du? Nej, han är 29 och jag är 48. Okej, okay. spännande. Mm. Så då kommer det ju snart då intervju med Anita Schurman och sen lite senare en speciell fråga då, som Stina Pettersson Men innan dess på. så kanske vi ska ta lite vad som har hänt i vår bonusfamilj den här veckan. Ja, den, började ju, den här veckan började ju verkligen mitt i natten mellan mån, söndag och måndag när vi satt på bussen nattbussen hem. hem från Stockholm. Mm. Och du kan väl berätta för alla varför vi tog nattbussen hem? Det var ju för att vi var och såg en spännande fotbollsmatch. Nej, den var inte så spännande. Och då kan du ju också berätta hur det gick i den fotbollsmatchen. Ja, men jag har varit helt öppen med att det var en rättvis seger för gnaget som du älskar. Och hur många mål lag Göteborg? Vi i Blåvitt hade ju bara några få chanser. Knappt ett skott på mål faktiskt. Så att det var ju en riktigt mål? dålig insats. Kan du nej, säga? Nej, det blev inga mål för IFK. Noll mål, ja, nej, Och AIKs mål var ju dessutom väldigt snygga. En vänster volley episka i krysset. Episka var de faktiskt. Jag har lovat mig inte använda det ordet ofta men nej, de men... var verkligen episka. ja. Bam upp i krysset. <laughs> och även andra målet, jättefint förarbete och klackade fram till ett frilägg och en liten chip av Kristoffer, var mm. det väl. Väldigt snyggt, 2-0 till Aik och vi försökte få lite sömn på nattbussen, men vi var ganska sega när vi kom hem och skulle direkt börja jobba. Ja, vi kom ju hem till en barnvecka. Mm. Och, och vad vi... har vi hittat på? Ja, just det, på tal om namn så vill ju faktiskt ett barn... Av våra. Byta namn. Ja, hon... Eller inte byta. Nej, inte helt så, men... Hon heter ju Yvalin. Mm. Ett dubbelnamn. Det, hon är ensam i Sverige om det. Ja, och vi brukar kalla henne för Yva. Mm. Men självklart vill hon ju att vi ska börja kalla henne för Linn. Det är lite vanligare, så det är väl det kanske. Ja, hon vill inte ha... Jag sa bara, åh, du har ett fint namn som ingen annan har. Hon bara, jag har ett konstigt namn mm. som, jag, som ingen annan har. Men det är svårt att ställa om. Men vi, vi jobbar på det igen. Vi kämpar på. Ja, man får... Eh... Ge det lite tid. Ja. Och torsdag betyder ju nytt klipp på Youtube. Ja, och det var en godis-challenge kan, kan vi säga. Man kan ja, välja mellan godis och frukt. vi fick kompromiss för heller ville ju göra en godis-challenge och vi försökte då att det ska vara lite nyttigt och bra. Lite Så rörelse. jag vet inte <laughs> om det ändå räknas som nyttigt. Men ni kan väl säga vad ni tycker. Gå in på Youtube och sök på bonuspappan och plusmamman. Prenumerera, gilla, titta, dela. Men jag tyckte ändå... Själva upplägget var bra där att man fick välja mellan godis och frukt och den som då valde godis fick ta en straffrunda och en lite extra träning. Ja, in och titta bara, ja. in och titta. Det är roligt. Fredag åkte vi ner till Halmstad ja, och så kollade vi på förfest med Lille Lördag mm. som är showen Point of no då. return. Mm, showen som Anita Tjovman. Showen. Kommer du det. att Hedle säger också att du uttalar det väldigt konstigt? Jag säger hov khov Det finns en, ingen annan människa man i världen säger som show. säger show. Eller show. En, en show. Show. Men job. Job. Det heter ju det på svenska. Men... Alla göteborgare säger khov Ja, det där. <laughs> då förstår jag. Ann Söderlund är ju med i avsnitt 44. Då gjorde vi en telefonintervju med henne. Och eh, de var då på Halmstad Live. Vi hade väldigt kul och eh, även de som hade vunnit biljetter genom podden. Mm. Var Och så vann röda. du en bil. Ja, det hade varit häftigt alltså, du om jag, om inte en jag hade funnits bil på, en, bil. Men... en helg med en hyrbil med fulltank. Så det ska vi väl utnyttja framöver. Och så fick vi ju lite smink också. Jag har inte kunnat använda något av det som jag inte visste vad det var så. Är Erkänna att du har gjort det i smyg. Vi gav ju bort det till barnen. <laughs> ja, um, vad hände sen? Jo, då åkte vi ju på lördagen, det var ju Helles födelsedag. Precis, lilla Hella mm. har blivit åtta år. Det är inte klokt vad tiden går. <skratt> och då åkte vi ner till Halmstad igen och gjorde intervjun med Anita som Det var då vi intervjun, intervjun mm. ja. Men sen åkte vi ju därifrån tillbaka till Varberg och vidare till Borås. Mm. Det är ju en stad som det finns lite blandade känslor bland varbergare. Ja, för sen som jag inte är varbergare och inte så, är. så har jag inga Nej. onda tankar om boråsare. Jag tänker mest på, jag vet inte, är det tyg? Ja, det är ju TK-industrin te framförallt för det ju... Ja. Och när jag var liten så rörde jag ihop Båstad och Aha. Borås. Jag trodde det var samma. Båstad så är därför lite så mer... associerar jag fortfarande Borås med tennis. Mm. <laughs> ja. Av någon konstanledning. Men jag förstår ju nu att det måste vara någon fel i min hjärna. Vi åkte dit bland annat för att leta efter vegansk choklad. Mm, och det hittar vi ju. Eftersom Ivarin har blivit vegan. Hon var vegetarian förut. Mm. Så då ska det vara utan mjölk bland annat. Utan mjölk och utan ägg. Då mm. hittade choklad som heter No Moo. Ja, just det. Ja. Det hade jag inte hört talas om förut. Men det var en liten grossistfirma som även hade en liten butik där. Svedas choklad mm. i Borås. Lite efter det. Och sen så hittade vi först en lekplats i stadsparken. Där var ganska mycket barn det är små barn. Ja, just det. Och sen gick vi vidare till Annelundsparken som också har en lekplats. Ja, Borås har faktiskt många väldigt stora lekplatser. Mm, du hade varit där förut, tror jag. Ja, vi hade ju de stora barnen med och de minns ju den som enormt stor. Ja, så de tyckte väl att den var inte riktigt lika stor som de minns den, men den är ju rejäl. Men det blev en ganska ja, lång utflykt och lite asiatisk buffé i Halmstad. Och sådär, så mm. att eh, vi kom hem... Lite halvsent där. Och sen direkt på söndagen så var det ju kalajs. Då var själva släktkalaset med 18 personer här i vårt lilla radhus. Mm. Och väldigt, som vanligt mycket goa. Ja, ja precis. Mat. Dina föräldrar är ju roliga. De sa det. Ska vi äta innan vi kommer? Ja, de, de, de undrar väl om det skulle vara liksom varm mat, lagad <laughs> mat så, eller inte? Man får inte Nä. äta innan man kommer till <laughs> mig. Jag blir ledsen då. Det är min enda stol. Alltså, det är. Det är that's what I är. Ja, du har. Det är ungefär som man ska säga upp. till dig: Ska jag läsa. Ska jag titta på nyheterna innan jag läser hans nyheter? <laughs> ja. Typ så. <laughs> Nej, men det är alltid jättegott och väldigt eh, trevligt. Så jag är ju att, feeder. Att, mm. Ja. Det det ja men jag finner någon slags glädje i att, att människor man, äter och tycker att det är gott. Och det är det ju alltid också, ser fint ut också. Hade någon varit hungrig för mig så hade jag sett det som ett stort misslyckande. Mm, mm. Och så dansade jag afrikansk dans med. Ja just det, det hann du med. Du åkte ju iväg lite en sväng där. Ja. Och så fick jag ta över lite. Men det är himla skönt att jag faktiskt känner att jag kan det. lika väl som, alltså jag tänker ju inte på det nu längre. Om jag åker iväg. Att jag så skulle att, vara ensam med barnen? Att det nej, jag var tänker inte bara, Åh, hur ska jag klara det? Eller ge 70 000 olika instruktioner. Utan nej. Jag är helt mm. säker med Det gick med att och, och ge mat till de som behövde och få hjälp ja, det med det. det kan jag ju vara lite, lite osäker på ibland ifall du kan ge dem mat. Ja, det är det... knappt så att du kan ge dig själv mat. <laughs> nej, men det, det funkade. Det var inga problem faktiskt. Nu är det väl dags att lyssna lite på vad Anita Sjolman har att berätta om sin bonusfamilj. Mm. Och sin barndom. Ja, vi brukar göra lite research och söka lite. Ja, jag kollar alltid upp våra gäster så att jag har några. Men jag känner mig sådär, på och det så här. det är här att komma dit och bara överraskas. Mm. Och du blir ju faktiskt överraskad den här gången. Ja, en väldigt oväntad koppling. Förra veckan då när vi hade Helena Sandklev som gäst. Så visste ju vi att hon hade gått på samma gymnasieskola som dig mm. i Falkenberg. Fast jag visste inte att hon hade haft samma lärare som Nej, all fettan va? Mm. Ja, och nu upptäckte vi att jag och Anita hade haft samma lärare i mellanstadiet. Hon gick ett år på Kullaviskolan. Och det var ha... lite mer chockerande, så ni, det är ändå en äh, nioårsskillnad på er. Ja, precis. Och så jag bara, va? Hade du också läst i Så att, nej, det var en väldigt kul liten koppling. Men det var bara en liten del. Nu kommer hela intervjun. Hej och välkommen till podden Anita Schumann. Tack! Du heter Schumann fortfarande. Jag heter Schumann fortfarande. Men. Det är inlämnat ett så namnbytesändring. Men det kommer ta fem månader Oj. så jag vet inte riktigt när det där blir klart. Blir det Clemens? Jag hoppas det. Ja. Det är ett familjenamn i Sverige så det blir liksom en, en lite specialstavning här så jag, då ska det bordläggas som det godkänns. Annars kommer jag få avslag på får jag börja om. <laughs> Heta Kjolman så länge det går håller jag på säga. Men det är väl inte fel, det är ju det namnet som vi känner dig och många poddlyssnare till exempel vet vem du är. Absolut. Eh, sen kan jag också själv känna att det ska bli skönt att byta och liksom, komma vidare från det. Blir en liten ny identitet? Jag har ju aldrig bytt efternamn. Du har ju. Jag bytt, har bytt, eh, jag tror jag, fyra efternamn. Här jag jag bara varit gift en gång. Ja, just det, för du hade ett thailändskt namn och sen. Ja, och sen fick jag av någon konstig anledning så att jag Nilsson ett tag. När jag, när jag som fick pass och kom till Sverige. Just och sen hette mina föräldrar Åkerson. Och sen gifte jag mig med Milin. Och sen blir jag tillbaka Åkesson, och sen så hoppas jag ju på att jag ska bli ärlig Ja, det är ju inbokat, Bruno. Det redan. Ja, grattis. Fast, sommaren 2019. Nej, men det är och grejen är så här, om man inte har bytt namn någon gång, jag var gift en gång tidigare, då förstår man inte mycket i det. Det är, det är Nej. en otroligt komplicerad process, och det är inte mindre komplicerad i och med att man är offentlig heller. Men det är ju allt liksom från sådana här tantiga saker som e-post som ska ändras till ja, och som måste ändå stå för FD Scholman ganska länge. Och sen så ska alla visakort ändras och sen så måste jag ändra mitt pass och sen så måste jag också ha, skaffa någon typ av förälderintyg till att jag är förälder till mina barn om jag åker ja, till USA ja. och sådana grejer. Mm. Så att det är kanske inte det man så här det, <laughs> längtar, längtar efter. efter att sätta sig in i den liksom byråkratiska processen men mm. det ska ändå bli själv. Eller ska man köra en bagge? Hon heter ju Bagge. Ja, ja Leila har behållit Laila. sitt. Ja, ah. det, ja. Ja, ja. ja, det blev ju hennes liksom, artistnamn. Vad ska jag kalla det för? Mm. Påverkar det liksom, din identitet på något sätt? Eller synen på att, att är, är du annorlunda när du heter Sundqvist? Eller Flink? Eller, Nej, det... är är väl ändå samma Anita? Jag är samma Anita. Sen så tror jag liksom att Schulman är liksom... Det är, ett, det är en vattendelarnamn i media. Mycket Många som så här associerar shul, man kan associera det med något negativt. Ja, just det. Alltså det, är verkligen så här, det är ett väldigt speciellt namn för att det beror på vad man har gjort för gärning. Förstår mm. du? Har man gjort någonting bra, då är det skitbra att äta mm. Har man gjort någonting dåligt, då är det skitdåligt att äta Shulman. För att det, finns, det är verkligen ett 50-50 namn. Det är så här, du kan dras med åt båda hållen då, ja. Exakt, och grejen är så här, följare är aldrig fans. nej. Det är... Två helt olika saker Så att så här, en följare kan följa dig För att den är intresserad av dig Men det betyder nödvändigtvis inte Att den gillar dig Och de har också extrema i När liksom det blåser lite åt höger Så tar man ställning ditåt Och blåser lite åt vänster Så tar man ställning ditåt Så det har man fått erfara Med den typen av efternamn Så vi får se vad, vad Clemens kan inbringa helt mm. enkelt Får du mycket skit sådär på sociala medier att Att du känner dig attackerad ibland. Ja, men det kan jag väl få, inte så mycket längre, men nu skrev ju exempelvis Englas mamma, en debattartikel om vår crime-podd med Han Söld Lunds. Eh, I Aftonbladet, egentligen en podd som hon själv inte var involverad i alls, men hon valde att ta upp oss istället för alla andra jättestora crimepoddar mm. och då riktade hon sig bara till mig mm. i den debattartikeln hon tog inte ens upp namn. så att då var det där Anita Schulmans crimepodd och så var jag taggad och då fanns det liksom ja. så att så här, då kom ju den stora massan då, sen har vi löst hela den här konflikten på Facebook och allting och nu är det och allt mm. bra liksom. men liksom den stora massan ser ju aldrig det utan de ser ju bara liksom Ja, ah, det liten man gör en crime-podd och hon är så slarvig. Det ser man ju att hon bara sitter och snackar skit och hon ja, har ingen koll på läget. Det. det är typ så mm. folk då reagerar. Och det är ju liksom... Man kan väl säga vad man vill, men jag tycker att ur ett så här varumärkesperspektiv så är det där extremt skadligt för mig. Sveriges mest älskade kvinna hatar mig, ja. så alltså, det är ju klart ja. att så här, ja. den är ganska tuff liksom. Men I det här med mean, crime-podden, har, har du haft en passion för crimes? Men framförallt så finns det någonting, det bör, jag börjar börjat tänka på det ganska mycket, jag läste en väldigt intressant text, nu kommer ihåg mig, som skrev det om män som hatar kvinnor när liksom, Stig Larsson-filmerna kom. Att mm. det finns någonting i fascination, i att så här vara rättsskaffens men ändå njuta lite av våldet mot kvinnor. Mm. Att det finns en dubbelhet där. Och kollar man på de typerna av våldsbrott som sker i samhället så är det ju liksom ja, det är ju oftast man mot kvinna eller kvinna mot kvinna. Liksom. Det, det är ju en vanlig, liksom, alltså framförallt man mot kvinna är den vanligaste brottstatistiken brottsstatistiken och rubriceringen. Liksom. Mm så vi valde att fokusera på kvinnobrott för det finns någonting otroligt liksom sjukt och skevt i samhället i det. Och vi, därför har vi valt att ta det greppet och vi är liksom inga kriminologer, vi är inga experter. All, all källa är det som är redan publicerat material, vi kommer inte med något nytt då. Och vi det så är det för att vi intervjuar, vad heter det, brottsoffer och, och så vidare liksom, Eller eh, utredare och etc. Liksom, som har varit med men det, fin det finns någonting i det här med kvinnobrott som är oerhört fascinerande. Och man försöker liksom komma till botten med vad det är. Och liksom. mm. det är så ovanligt också just. Och egentligen är mord ganska ovanligt i Sverige. Och särskilt då om det är en kvinnlig mördare så är det ännu ovanligare. Ja, exakt. Och framförallt så är det ju så att det är ju inte speciellt hög brottsstatistik på kvinnor som mördar. Liksom. Så då blir det, det, fin det, finns, det finns en gränslöshet i det som är väldigt fascinerande. Och det är också intressant exempelvis med knutbyfallet där där, heter det, Helge Fosmo och Sara Hade båda begått det här barnflickan Alltså, dådet tillsammans Men hon hanterades Väldigt annorlunda utav rätten Än vad mm. han gjorde det mm. så, att, så att kvinnor tar som hand om Det var likadant i fallet med Bobby, där han mördade ja, Sonen tillsammans med mamman Där var också behandlingen extremt olika Fast båda var lika skyldiga mm. Mm. Så att det är det, det, det, det är ett laddat ämne mm. Spännande Tycker du att mediebilden av dig stämmer till stora delar ändå eller finns det missuppfattningar om dig? Jag tror att liksom den stora mediebilden om mig, den är nog kanske... Det här är så jävla svårt att prata om för det handlar om vem som läser. Har du bestämt det innan att du säger jag gillar inte... Jag gillar inte Anna Kinberg Batra. Då kommer mm. du läsa allting om Anna Kinberg Batra med negation. Mm. Det är svårt för henne att liksom övervinna dig på din si si alltså på, på hennes sida. Då ska hon göra en liksom stor välgärning. Om du nu har bestämt dig för att du inte gillar mig och sen kommer den här typen av artiklar om mig. Då kommer du bara, ah, jag visste det. Och sen så kanske det kommer en massa bra artiklar om mig. Men då kommer inte du inte ens läsa för att du inte bryr dig om ja, dig. Utan det. Här, det om, men har du en positiv inställning till mig, eh, vilket jag tror många har på sociala medier och liksom digitala medier, då tror jag att de här typerna av artiklar kanske inte når den publiken. Så det är extremt svårt att säga. Jag tror precis som jag sa tidigare, jag är en 50-50 person. Mm. Och hur skulle du beskriva dig själv? Alltså lite uppväxt och yrke och så här. Jag, växt, jag växte upp liksom jag är hela jag är 50/50 50, jag på säga. Jag är både så högerhänt och vänsterhänt och jag använder exakt lika händerna exakt lika mycket till olika saker. Mm. Jag adopterade från Indien, då kom till Sverige när jag var 2,5. Då bodde vi utanför Örebro och sen så när jag var 10 skulle fylla 10 flyttade vi till Kullavik som ligger utanför Göteborg. Både där i ett år och sen flyttade jag till strömsta ända fram till jag var 17. Så hela uppväxten är per definition i strömsta Och så började jag tvåan på gymnasiet i Örebro. Och så bodde jag där till jag skulle fylla 20. Och sen flyttade jag till Stockholm. Och i Stockholm har jag bott i 20 år. Mm. Och gick du ett år på Kullaviksskolan då? Ja. Precis. Jag gick där tvåan till sexan Är det sant? Ja. Gud roligt Hade du för... Lasse Landin? Ja det var min kastföljt <laughs> Väldigt var... gulhårig Väldigt gulhårig. ihåg ja. hans brorsa var programledare För det här naturprogram <laughs> Nej var det han? Bolandin? I ja. de, bröder? de bröder? Det visste jag inte Någon reda du på inte vet det är ju fantastiskt ja, Han var en av de lärarna som även hade jumpa ja. som man fick inte en egen gymnastiklärare ja, precis. Mina föräldrar någon. är gymnastiklärare Men de var i Göteborg och vi flyttade till Kullavik när jag var åtta. Ja. Och sen gick jag vidare och, och gick då även på 69. 69. Ja. Så jag är tio år äldre än dig va? Ja, nio år. Nio. Ja, mm. ja men vad roligt. Ja, när jag, jag hörde att du sa Kullavik så bara oj då. Ja. Men ett år blev det där. Och sen, så Stockholm känns ändå... Hemma nu förstås. Ja, alltså min pappa jobbade med ett yrke. Han var platssättare och så hade en egen kakelfirma och så. Så att så här, hans jobb liksom lite bestämde var vart vi bodde. Och min mamma var sekreterare på stålbolag liksom till och med det där. Sen bestämde hon sig pappa för att starta liksom det bolaget ihop och så gjorde de det. Så att de har alltid varit liksom entreprenella och drivna och tyckte att liksom... Det har varit kul så att jag har lite fått följa med dem och varit ganska sorgelös i den grejen. Liksom. Så att, eh, jag är inte rädd för förändring om man säger så. Men sen så kände jag ändå att så här, jag var väldigt mycket i Stockholm när jag var liten och var så här här ska jag bo när jag ska stor. Mm. Och det gjorde jag och sen är jag borta där. Och jag, tycker fortfarande, jag har rest extremt mycket men jag tycker fortfarande att så här, Stockholm är världens bästa stad. Har du vuxit upp i en kärnfamilj då? Och... Ja, en, en, en, en, en liten kärnfamilj för jag har inga syskon. Okay. så barn. att jag är ensam mm. barn, liksom. Så att det, det är inte helt normalt, men relativt normalt. Mm. Och hur ser familjen ut nu? Nu är det ju en bonusfamilj då. Ja, precis. Så att jag träffade ju min kille Joel faktiskt kanske exakt. Så bestämde vi oss för ett år sedan att vi skulle vara tillsammans. Och jag och mitt ex separerade i oktober året innan. Så... Nu lever jag tillsammans med Joel som är 11 år yngre än mig och vi lever tillsammans varannan vecka med mina två barn som är fyra och sju. Just det, han har inga barn sedan tidigare? Han har inga barn sedan tidigare, ja. Hur introducerade du barnen för honom och, och, och Joel för barnen? Det var inte helt lätt. Jag kommer ihåg att vi, påsken var ganska sen förra året. Den låg liksom sent i april där för mig. Och Då var vi nere i... Vadstena hos barnens bonusmorföräldrar min, min mamma är tyvärr väldigt senildement så mm. att så här, hon, kan inte liksom, hon har ingen relation till barnen nej. alls tyvärr Och min pappa är ganska gammal Närmare 80 liksom, mm. så att, de, är, de har liksom inte riktigt varit med i matchen tyvärr. Inte så aktiva med att passa nej, barnen och Nej inget sånt Jag liksom, har fått ett par glada morföräldrar I min bästis som också är gudmor till mina mm. eh, Hennes föräldrar och eh, nej men det, det uppstod en diskussion i bilen på väg ner till Vadstena eh, där Penny började ifrågasätta om jag kom, kommer träffa någon igen eller sådana saker. Och då vad heter det? blev det så att jag så här, jag har faktiskt träffat en person eh, och han heter Joel eh, och jag tror att du ska, borde träffa honom. Och då blev hon helt tyst och så var jätte, liksom, konstig, så här en timme. Och så sa nej, jag vill absolut inte träffa honom. Aha, det kan ju bli två reaktioner där. Ja. Antingen jättenyfiken ja. eller lite kanske rädd då. Precis. Och då var jag bara så här, ja okej, okay. då får man acceptera. Alltså det är ju de som bestämmer. Det är ju, I grunden så är det ju jag och mina barn som är familjen. Det är ju vi som är liksom länkade till varandra genom ett blodspann. Mm. Alltså. Så jag tänkte, du får väl liksom bara, det kanske löser sig liksom på, med, tid, ja, med tiden och så... Ja, jag vet ju inte. Det kanske är att vi träffar varandra varannan vecka Man börjar spekulera i allt möjligt ja, hur man ska lägga upp det. liksom. Men sen sa hon ju plötsligt en vecka senare vid middagsbordet hemma. Och bara, borde inte Joel komma hit på middag snart? Ja, <laughs> ah, tycker du det? Ja, det är ju helt upp till dig. Du får ju bestämma när du känner dig redo. Liksom. Bara, Nej, jag tycker jag ska komma på onsdag. Ja, okej. Okay. Så då bjöd jag hem honom på en onsdag helt enkelt. Och eh, då var det så spännande för att... Jag har ju haft folk och kompisar och, kill och kompisar och allt möjligt hemma. Liksom. Och Tomalan var ju bara två och ett halvt när vi ser vi det här. Och det är närmare tre. Men då var det som att han fattade. Jag och jord rörde inte varandra Nej. och sånt. Liksom. Eh, men det var som att han fattade. Att det här är något annat. Så han satte sig i hörnet på köket och bara var helt tyst i så här 15 minuter och helt där. Inte i sig själv observerande och också så här. Kontemplerande. Och sen så gick han fram och satte sig i årskräk. Men det, han behövde den där liksom ansatsen eh, För att så Okej, okay, det ska jag acceptera Och då måste jag göra det på mitt sätt liksom. Så vi tog det väldigt försiktigt Och sen så började han med att så här, komma och hälsa på Ganska mycket i början Och sen så till sist så vågade väl han Sova kvar någon gång Men då fick barnen inte veta om det Utan då gick Nej, han inte. innan de hade vaknat på morgonen så här, Och till sist så sov han kvar Och så funkade det så fast bra Så att då blev det liksom att han bodde kvar för Innan barnen var introducerade så sov han hos mig när jag inte hade barnen. Helt. Ja, just det. Ja, så gick det i hur som helst, hur bra som helst. Och då var det inte speciellt laddat och då blev det att vi bestämde att det kanske skulle bli sambo på prov. Mm. Mm. Sen är det svårt i man hur mycket då man ska dela upp ansvaret. För det är mm. ändå du som, som du säger, du är målsmann. Och... Ja, alltså jag skulle säga att jag, här, jag är ju grundansvarig för barnen och liksom... Men samtidigt så bor vi under samma tak så, så här: är det någonting han behöver hjälp med så hjälper jag ju honom. Precis som om det är någonting jag behöver hjälp med far att hjälpa mig. Eh, men det är jag som är ansvarig för hämtning och lämning och ibland kan han hjälpa till ifall jag behöver honom. Liksom. Det är jag som i princip ser till att barnen får frukost och liksom middag och sådana saker, men såklart hjälper han till. Utifrån vi bor under samma tak för mm. liksom. Men så kommer det ju vara. Liksom. Sen blir det ju en annan sak. Får man väl se hur man ska förhålla sig. Om man ska få barn tillsammans med varandra. Liksom. Mm. Hur den fördelningen kommer att se ut. Jag skulle gärna kunna tänka mig att den fördelningen skulle vara. Att han har huvudet av alltså, ja. Det var och jag hjälper mm. till. Ehm, för det är ju liksom speciellt. Jag har ju tre barn då i sådana fall. Mm. Och han har ett. Det är en jättestor skillnad. Men du ser inte Joel som en förälder riktigt. Utan han är mer ett extra vuxen och lite... Ja, barnen kallar ju honom lite bonuspappa. och så mm. där. I alla fall Penny och de har en jätte, jättefin relation. Alltså både Penny och Joel och Joel och Tom Allan. Ja, ah, härligt. Ja, och i och med att han har kommit in så tidigt i Tom Allans ah. liv så kommer ju inte han i vuxen ålder eh, ens kanske minnas att, att jag... Och, alltså han frågade en gång så hur kände du min pappa? <laughs> ja, just det. <laughs> eh, Eh, och det förstår man. Jag var ju 2,5 när vi sa på det. kommer ihåg så mycket både hemskt och eh, positivt. Men det är, nog, det är nog bara en fördel. Ja, i Historien. slutändan mm. tror jag att det är en fördel. Och han minns ju bara Joel liksom, men han sa han, säger, han har ändå så här det kommer så här konstiga minnesbilder som börjar poppa upp nu Så nu han så här där bodde vi på Vallhalla vägen, och där, steg, där bodde du med pappa och han steg till pannkakor i köket åt mig. Ja. Och han bara, jaha, då kom du ihåg. Och sen sa han, första gången jag träffade dig Joel, då var jag lite blyg. Men sen gick det bra. Mm. Så han kommer verkligen ihåg, och jag tror inte man hade så tidiga minnen, men han har verkligen starka minnen liksom. Mm. De kanske kommer försvinna sen, det vet jag inte. Men eh, jag, jag tycker att här, Joel är bonuspappa till barnen. Men med bonus menat så är det verkligen att han är en Tillgång i mm. deras liv liksom. Och sen Hur funkar det? Har ni något, någon Speciell liksom, metod Nu i varannan vecka livet Och att hålla kontakt eh, Lämna över till den andra Familjen och det kanske finns en bonusmamma Där som mm. Exakt, det gör det Och eh, ja, Alla familjer ser ju olika ut liksom, Och jag och Kalle har ju är liksom en god relation rörande med barnen liksom. så att ja, vi kör en överlämning som det ska vara liksom. och sen, Men sen som vi lämnar på förskolan så vi mm. ses oftast inte liksom. nej, och du behöver inte ha kontakt med bonusmamman om du inte skulle vilja det eller så. Nej precis jag hörde om mig henne någon gång och angående något praktiskt men eh, nej egentligen inte och jo och Kalle har ju inte heller någon kontakt så att det har inte funnit, varit någon nödvändighet sen kan jag kan säga ja jättehärligt om alla liksom funkar och gillar den. Det är upplägget också. Så här, whatever works. Mm. Så är det ju verkligen. Det finns ju inga alternativ. Nej, men ni ser det, det bästa för barnen är ju. Ja, alltså det så här, man framförallt att göra det bäst för barnen. Det är väl mm. det. Liksom, och jag kanske skulle kunna tänka mig att det skulle kanske nästan vara nästan stressande eller förvirrande också för Penny just nu. Att här, vi alla skulle börja umgås. Mm. Ja. Men ja, barnen vill nog gärna, alltså när de väl har kommit under, så vill de nu ha separata värden. För vi har varit någon gång, har vi varit iväg mm. med barnens pappa, och då får barnen väldigt svårt att veta ah. liksom, vilken roll mm. de har. Och i det fallet så blir det att de blir väldigt pappiga, För att de på något sätt. Kompenserade. Ja, eller liksom, ja, kompenserade och ville trösta honom på något sätt att han var ensam och vi var två. Mm. Så att det, det blev väldigt konstigt även om vi hade en god tanke bakom därför vi ville visa att vi vuxna kunde umgås. Men, att vi inte ja. är liksom, eller så Nej men precis. Mm. Vi har ju varit i skolan ett par gånger tillsammans just uh, runt uh, ja, men högtider eller skolavslutning. Eller föräldramöten och sådana saker. Och då märker jag att Penny liksom så här hon... Blir jätteförvirrad. de ska liksom sitta i pappas knä. Sen ska hon vara lite i mitt knä. Och så ska hon springa runt och liksom så här, vet inte riktigt vilket ben de ska stå på. Mm. Och så har de ju aldrig reagerat ifall vi varit i relation. Mm. Nu blir det något annat liksom. mm. Mm. Och hur funkar detta nu med, med podd och även turné och sådär? Lägger du det mer på de då barnlösa ja. veckorna? Precis. Att de veckorna när jag hade barnen då var vi i Gävle. Stockholm och Gävle. Så då hade jag var Joel hemma med barnen den kvällen när vi var på scen i Stockholm. Och sen bor ju hans familj uppe i Gävle så då var de med och så var de med ja, hans det. familj där. De är han, han är, de är jättenära hans föräldrar. Och sen så när vi var det andra gången jag hade barnen, för jag har kört nu, det blir sjunde stoppet här för en månad. Då var vi, hade jag bara en spelning i Västerås och då såg jag till att ha barnvakten kvällen. Mm, och så mm. åkte jag hem direkt efter g mm. Så... Då har man kunnat liksom alternera. Vi har kört hårt de veckorna när vi inte har mm. barn. Mm. Jag minns i ett avsnitt nyligen av er bodd. Mm. Lille Lördag, Som även showen nu heter. Förfest med lille Lördag, Som vi var och såg här i Halmstad igår. Hade ni kul? Ja det var jätteroligt. Vi hade ju hoppats att det hade varit ännu mer. Folk, och sen så det, hade ni lite otur med ljudet. Ja, men det, sådana... det var jävligt tuggt gig, måste jag säga. Det var mycket som strulade tekniken framförallt. Men innehållet är ju det viktiga. Ja, men vi tyckte det var jätteroligt och de som var med oss som satt runt omkring omkringen tyckte också det var jättekuligt. Ja. Så vi, vi är väldigt nöjda. Ja, men vad härligt. Jag tror att Anne retade lite på låtsas att... Hon sa väl ungefär att du var lite mammig gentemot Joel då för att han är yngre. Ja, eller du hade åkt till Uppsala och någon gång fram och tillbaka och lite sådär. Hur ser du på det? Ja, nej, men det där är ju jätteroligt. Det, det, alltså så här, om det hade varit en relation där vi båda hade haft samma ålder. Och jag hade åkt till Uppsala för att hämta honom för jag längtade efter honom. Så hade det inte varit något konstigt alls. Nej. Men bara för att jag, han är yngre än mig och så blir det så här: du skämmer bort honom, här du är som mammig, så, är det så ja. Eller? Nej, eller kanske tvärtom Jag är sex och ett halvt år äldre än Maria Det är ju ja. ingen sån Sex och ett halvt tycker jag är väldigt, är väldigt, viktigt, viktigt. väldigt för viktigt För Även du om... säger alltid sju, det är sju. <laughs> Så säger du att jag är 49 när jag bara är 48 och ett halvt <laughs> jag är 49, du följer Fylla det år Viktigt med, med datum viktigt med Nej, men det, det, det är ju konstigt att Allmänheten kanske ser det på ett annat sätt och, Bara för att men... Kina är äldre än ja. kille Det har aldrig varit så intressant Jag var på de vimmel i någon kvällsprästidning. Och du var, ja och Joel. Och du stod ett uttryckligt så här. Anita Scholman tillsammans med hennes elva år yngre pojkvän Joel och Lena Nyström. Och bilden bredvid säger är det Hassar och hans flickvän. Och Hassar är 19 år äldre än sin ja, tjej. Ja just det. Ja det var ingen kommentar nej, på det. nej. Så, ja. Men du får väl se fördelarna. Du kommer ju leva längre och vara mycket piggare, och då kommer jorden att bli mer. Vi kommer ju möta snart. Ja. Annars, liksom. ja, för, för oftast blir det ju att männen blir lite äldre. Mm, mm. Du blev utnämnd till årets raket, mamma. Vad innebär det att vara raket, mamma? Ja, Gud, det innebär nog att eh, jag vet faktiskt inte att jag så här, Jag tror min blogg blev otroligt stor väldigt fort. Och jag tror också att jag var redan där någon form av vattendelare. Jag tog upp sådana här frågor som idag är så naturligt. Mm. Inte dugg konstigt för de som får barn idag. Att man faktiskt kan vara både kvinna och mamma. Och det betyder inte att man så här behöver avsluta sitt för detta liv. Alltså som att gå ut med sina kejkompisar och käka middag eller liksom ta ett glas vin. Eller... Åka på semester utan barn. Alltså man upphör inte som person bara för att man skaffa barn. För vilket tidigare var det verkligen så att många trodde Jag kommer ihåg att folk kom fram till mig. Vi var ute tre månader efter Penny föddes och tog två glas vin på Sture Och en liten snaps för vi käkade kräft och det var augusti. Och då kom det fram folk och sa att jag liksom var en dålig mamma som gjorde det. Oj. Ja men och det var helt otroligt. Det här är ju liksom, det är ju sju år sedan. Mm. Jag var helt krossad efter den dagen. Idag skulle ju ingen döma. Mm. Nej. Idag skulle ingen döma, men då dömde man. Mm. Och jag ställde de här frågorna ganska direkt till mina läsare i bloggen. Och det blev ett sånt kaos, mm. kanske man kan säga, här kommentarerna. Och, men det satte ändå igång någon form av diskussion och rörelse. Och jag ifrågasatte varför folk tyckte och kände så här. Det kunde liksom ingen riktigt svara på. det var ju det här normativa, och det här är ju liksom... Om man ska prata om feminism utan att liksom bli för grottig så är ju det här en typisk av patriarkatstruktur. Mm. Som man inte tänker på, som bara är där, som bara ligger och liksom är, liksom bara liksom, skapar lite mossa på allting. Liksom. Så, att, så jag försökte lite skrappa bort den där mossan kanske. Mm. Så det var raketkarriär 2011 var ditt år lite när du slog igenom? Ja, kanske. det blev ju någon form av publikt break. Jag hade ju mm. haft en blogg ganska många år innan dess liksom. Och innan jag träffade Kalle och allting. Men eh, det var väl där och då det liksom blev mm. publikt. Men vilken sorts mamma tycker du att du är? Vad har du för mamma stil? Är du sträng eller? Nej men jag är ganska strukturerad säger jag. Frågar du Joel skulle han säga nej. <laughs> och försöker vara liksom oerhört så konsekvent. Så gott det går. Sen ibland får mig ju tulla på de där reglerna. Men liksom... Men sen är jag nog ganska rolig mamma att vara med och jag är väldigt mm. varm och jag är väldigt så kärleksfull med barnen och vi är väldigt kul tillsammans. Och jag älskar att hänga med mina ungar och så fort jag har lämnat dem så tycker jag att det är vinskönt. I två dagar. Och sen börjar jag sakna mm. Mm. Ja, det känner man igen. Ja. Joel han har åsikter om dig som mamma. Att det kan, en bonusförälder kan ju se saker på ett ja. annat sätt. Och jag uppskattar det, det liksom jättemycket att han gör det. För att jag tycker att jag har blivit bättre i min mamma sedan han kom in och var så här, bara frågade vissa saker. För man kommer in i mönster med sina barn. Mm. Eh, som man liksom. Ja, man inte ens tänker på att de har uppstått. Man kunde komma in och säga se de mönstren och vissa mönster var ju bra och vissa mönster var jättedåliga. Mm. Så att då har, vi liksom, har man indirekt fått jobba med det och så har det jobbat sport och så har det blivit bra. Liksom. Så jag tycker det är bra. Sen så tycker jag att det som det kan vara ibland dilemmat är ju presentationstekniken. Mm. Det handlar om när man säger någonting. Alltså så här, jag är ju väldigt mycket mer mottaglig om någonting som han reagerar på händer. Då behöver inte han peka ut det där och då, för han sparar det till ett bättre tillfälle, när det liksom om det är en konflikt exempelvis mm. är det är ju skitdåligt att komma in som en tredje part och börja sticka från sidan, för då kommer han inte få gehör för att han faktiskt har en poäng men tar han det vid ett senare tillfälle på dagen när är, konflikten har lagt sig och allt är lugnt och härligt och sådana saker då kommer han nå mycket längre med vad man vill säga. Det var ett jättebra tips har du några fler tips just i bonusfamiljskonstellationer som du har tänkt på att så här är bra att göra och Men det, är, det är jävligt känsligt liksom att så här, man får fundera på hur man så här lägger fram kritik. För att det är ju mina barn och andra ungar så kommer det alltid vara en mm. bonusfamilj. Liksom. Man måste vara väldigt liksom genomtänkt på hur man utformar kritiken. För går man liksom bara och sticker och petar i någon sida hela tiden och säger att den är dålig eller gör fel eller punktmarkerar... Då blir det en jävligt negativ spiral. Och till sist kommer föräldern vända mot bonusföräldern. Mm. Och då kommer det bli liksom en explosion åt andra hållet. Liksom. För då kommer man, för man funkar lite biologiskt här tror jag. Man skyddar ju sina barn mm. in i det sista. Liksom. Så då är det den individen som inte har med boet att göra som kommer få det. Liksom. Och även just kritik mot barnen. Ja. menar då hamnar du automatiskt i en försvarställning. Nu är barnen så små så man kan inte egentligen lasta dem för några men, fel val. Eller så, men. men jag blir helt chockad över att det ens existerar. att en bonus för, Det är klart att man får gå in och säga att men, men, du kan inte ta den pennan från henne. Mm. Det ju, hon, hon hade ju den nu. För ja. Det är ju helt logiskt. Men att gå in och så här punktmarkera och hålla på mot barnen, det tror jag är absolut... så här. Skadligt för det det inte är sådana här superkonkreta magkänsliga grejer mm. men att här, kritisera något barn för att det är, är jobbigare än andra och börja jämföra och ställa de grejerna. Det får man inte göra. Det får man ta med föräldern. Mm. Det är en vuxen diskussion. Det är också det. en bra tips. Det är jag. ingenting med barnen att göra. Mm. Vad har du för framtidsplaner nu närmaste tiden eller, eller i år? Eh, gud det är liksom säga, jag sitter i den här, två så här förhandlingsprocesser som bara liksom aldrig verkar så här ta slut jag <laughs> Jag vet inte riktigt hur min höst ser ut än. Det hänger ju väldigt mycket på det. Och sen så, men just närmast nu ska vi avsluta turnén som jag har producerat. Och nu har jag precis lärt mig att producera en show och en turné. Så det var jättekul att lära sig det. Så förhoppningsvis ska vi åka ut på det senare i höst igen. Och nu närmast ska vi faktiskt åka på semester. Ja, nästa, nästa vecka åker för Så att det är belöningen efter en hård månadsarbete och tid innan dess egentligen har det tagit ända från januari till nu mm. och podden fortsätter finns överallt där alla poddar finns ja, den rullar på och vi kommer inte lägga ner in någon pod heller, den kommer ta lite semesteruppehåll dock under sommaren mm. men vi kör på som vanligt och om man vill veta mer och följa dig så finns du på... Ja, jag finns på sociala medier under Anita-Sjolman, än så länge. <laughs> <laughs> och sen så finns jag ju på ja, Lille Lördag helt enkelt. Härligt hälsa Ann så mycket. Hon var ju med i avsnitt 44, intervjuade vi henne. Ja. Så det kan man också lyssna på om man vill veta mer om, om er som du. Tack snälla för att du var med. Men tack för att du var med. Ha det bra. Hej då. Hej då, Hej. tack så mycket. Vi får väl se om hon byter efternamn nu då. Jo, men det verkar det väl vara inlämnat bara att det skulle ta tid innan det blir godkänt. Jag tycker faktiskt att det, alltså, det är inte bara att byta efternamn. Man blir pyttelite, alltså det ändras ändå. Någonting ändras, inte att man blir en annan person men det är någonting som ändras. Jag har gjort det två gånger. Dels när jag gifte mig så fick jag, heter jag ju Maria Merin mm. och sen så bytte jag tillbaka till Maria Åkesson och båda de transaktionerna namnbytena var det hände inte över natt. liksom Nej men jag tror att du var ju lite halvkänd då som Maria Melin du skrev kasserier och du hade pressbyrån och sådär, så att många visste ju vem du var just som jag Maria fast Melin också, alltså Jag flyttade till Varberg så just i Varberg så visste de inte alls vem Maria Åkersson var Nej. och vice versa i Falkenberg visste de inte vem Maria Melin var Nej, just det. Nej, så, så. Mm. Och sen så då när jag blir tillbaka till Maria Åkesson igen då, blev, då fick jag eh, samma identitetskris en gång till. Mm. Men, och hur känner du inför det här att bli Maria Erlansson då? Ja, men det är häftigt. Det blir ju en ny grej. Ja. Jag blir ju en ny, en ja. ny människa. Ja. Du kan inte förstå hur det känns. Nej. Nej. Och Maria Erlansson hette ju min kusin en av mina tre kusiner fram till hon gifte sig och nu heter hon Maria Brant. Så det blir ju namnet Maria Erlansson för mig. Jag får ju, det blir ju en omställning för Så mig Så du också. tror att du kommer att gifta dig med din kusin? Det <laughs> låter inte bra, Martin. Ni är väldigt olika i övrigt. Maria Brant fyller förresten år idag, dagen efter Helle. Jaha. Så grattis. Grattis. <laughs> ja. Sen, Men en sak mm. som jag fastnade för med Anita, det var det här att hon sa att det spelar inte egentligen inte så mycket roll vad hon säger och vad hon gör utan det är snarare hur mottagaren uppfattar henne från början. Mm. Hur de ser henne. Har de bestämt sig för att tycka negativt om henne så mm. läser de bara det negativa. Och, och den andra sidan har de bestämt sig för att de tycker att hon är rätt okej okay, så, så ser de den sidan. Och jag tror att det hänger ihop då lite med namnet storman, mm. Att de har ju stuckit ut liksom både... Alexander och, och Kalle framförallt då. Mm. Så att eh, det kanske är på gott och ont att byta. Nu, nu får hon starta en ny identitet då. Nej men jag tänkte fenomenet som sig. Mm -hmm. Att när en person har bestämt sig för att jag tycker inte om den här människan. Ja, ja. Så bara stänger de öronen för ja. allting positivt, allting bra. Och jag tänker att man kan ta det som i en bonusfamilj. Ibland om man har kommit in i det att man bara tycker att till exempel ens bonusbarn. Ja. Bara nej, gud vad jobbig henne Och då ser du bara det jobbiga. Du, du, även om det här barnet gör bra saker mm. så ser du inte det, utan du bara fortsätter att mata med det jobbiga. Mm. Och vice versa då, kanske ifall du har bestämt att en människa är en bra människa. Mm. Så kan det vara så att det är ganska länge så även om den här personen kanske gör en hel del shady saker som Saga skulle sagt så märker du inte det. För du har bestämt dig för att det här är en bra människa. Eller i en relation. Det kan ju absolut om man hamnar i en negativ spiral. Att eh, man bara ser det som är jobbigt i relationen eller det som ens partner ja, gör annorlunda eller som man själv har svårt för. eller så då. Det, är, mm. det är jättefarligt de där eh, onda cirklarna. Mm. Jag tänkte på en liten grej som jag vet inte om, om vi pratade så mycket om det. Det kanske är min fixering för platsen i syskonskaran. Men... Jag kan tänka mig att Anita då som är ensambarn mm. att hon har fått ett speciellt driv av det på något sätt. Hon har inte kunnat antingen då ta rygg på något stora syskon eller ha ett lilla syskon att liksom ta hand om eller vara chef över eller så. Mm. Jag, jag tror ensambarn kan påverkas på jag olika sätt. Jag tänker det måste ju vara dels att man är van vid att man har all, all the spotlight- för det första. Ja just det, Med föräldrarnas uppmärksamhet tror jag. Ja, och sen också att nej men jag får ju ta hand om det här själv, jag får klara det här själv mm. för du har inga syskon som hjälper dig eller gör, jag kan inte ta en lilla systerroll där en storbror hjälper eller något sånt utan mm. nej, det är jag, fixar mm. det här. Och sen är man van vid att du behöver inte slåss om sakerna. Allting som finns är ja, ens just och vi pratar inte heller om det här att vara adopterad, hur, hur man kan påverkas av det. Hon var ju faktiskt lite äldre, verkar som två och ett halvt tyckte jag hon sa. Ja, och du var tio månader. Mm. Lin Hed pratade vi ju lite mer för hon har ju skrivit en bok om det, mm. att söka sina rötter bland annat. Mm. Men jag minns inte hur gammal Lin var Nej, när hon kom till Det får vi gå tillbaka Sverige. och kolla. Ja, får den där bilden inte. Jag tror att jag just nu. Nu är det väl dags för en fråga till vår expert Stina Pettersson. Oj, vilket hopp! <laughs> ja. Ja, okej. Okay. Stina Sarrar. Ett samarbete med hället. Veckans fråga. Hej, jag har träffat en ny partner. Hon har två barn senare tidigare på sju och nio år. Jag är så förälskad. Nu vill min partner att vi ska flytta ihop. Och det vill jag och Men Jag känner mig lite nervös. Jag vill båda att detta ska bli så bra som möjligt för oss och för barnen. Och jag funderar på hur jag ska förhålla mig till barnen för att det ska bli så bra som möjligt för oss alla. Vilken roll ska jag ta nu när vi flyttar ihop? Vad ska jag tänka på? Tack Tacksam för svar, Lina. Hej Lina. Först vill jag säga grattis till för förälskelse. Det är bra att du försöker förbereda dig på hur du ska förhålla dig till din partners barn när ni flyttar ihop. Det finns lite olika roller som bonusrölar kan hamna i. Och till exempel att vara en kul och schysst kompis, den som inte sätter några gränser eller säger nej. Någon tar på sig föräldrarrollen, ställer ihop och skyssar till skolan, aktiviteter, tvättar, städa, laga mat. Eller den auktoritära som är sträng och den som sätter gränser. Eller att vara som en vuxen som finns till hands och stöttar både föräldrar och barn. En bra sak att göra är att prata med din partner om vilken roll hon vill att du ska ha i relation till barnen och vilken roll du själv vill ha. Det finns bonusföräldrar som går in i relationen till sina bonusbarn på olika sätt men som gränner ut sig där man i längden inte orkar upprätthålla den energi man går in i. Redan är inte rollerstatiska. De förändras barnen kan också förhålla sig till sin bonusförälder på olika sätt beroende på olika omständigheter. Prata också med din partner om sin relation till sitt ex. En bra relation till barnets andra föräldrar bidrar till att din och din partners relation fungerar bättre. Och utom att fundera över rollerna så pratar jag också om vilka förväntningar ni har på varandra i relation till varandra och till barnen. Här kan ni bland annat diskutera sådana saker som påverkar vardag. Som exempelvis fränssättning och regler, ekonomi, hur ska ni sköta städning, tvättmat och så vidare. Dessa områden är kanske inte är sånt man tycker är kul att diskutera mitt i en förälskelse. Men jag lovar att ni kommer att slippa en hel del av de tråkiga konflikter som kommer om ni redan påbörjat diskussionen tidigare. Jag önskar er lycka till med framtida familj. Stina Sarrar. Vet du vad jag tänkte på när jag hörde den här frågan? Nej. Att jag först inte tänkte på att det handlar om två tjejer. Det var efter ett tag så kom jag på att ja men hon hette ju Lina och så hette den andra. Så tänkte jag, aha, det var ett, ett lesbiskt par som Jaha. det handlade om, som bildade en bonutfamilj. Ja, jag, jag tänkte, alltså, ja, men jag tänkte då inte på det på något sätt att det skulle vara någonting att tänka på. Nej. Men det är klart att det kan ju vara en annan utmaning i alla fall när man startar en bonusfamilj när det finns barn sedan innan. Mm. Det kan ju dels ha varit att man har haft en lesbisk... Lesbisk? Heter det så? Ja, en, en samkönad relation innan. Ja, just det. Eller homosexuell måste man kunna kalla det. Ja, och, sen, och på något sätt ha skaffat barn tillsammans. Ja, just och sen det. Så, så brukar det väl vara. Ja, och, och sen så träffar man en ny. Det är en variant. Och sen så finns det ju en varianten innan att en person kanske har levt med motsatta könet mm. och sen kommer fram till att ja, antingen att den är bisexuell eller homosexuell mm. och träffar en ny. Och då kan det ju i det läget bli en annan sits för barnen. Att de först har haft en pappa och mamma eller ja, en pappa och mamma och ja. sen antingen få två pappor eller två mammor. Mm. Fast, ja, det är ju en bonusfamilj så att de får ju inte en ny Men det måste De får ändå ju en bonus lite... en mamma och en bonusmamma eller en pappa och en bonuspappa ja, just det. Jag tror ju att, att det är nog lite svårare då för det är svårt nog och i alla fall, tyvärr är det väl så att allt som är ovanligt att det finns de som då kanske inte accepterar det eller i alla fall blir lite extra nyfikna och det kanske inte är så lätt beroende vi på vilken om man är Vi får fråga, för vi ska ju ha ett par ja Och intervjua, det är två kvinnor som gifte sig där det fanns barn sedan tidigare. Ja. Hur vuxna var de, minns du och Barnen? Mm. Nej, de är små. Okej. Okay. Ja. Är de jättesmå så är det ju, tror jag, en fördel bara. Jag tror att det finns mer en känslig ålder i mitten där när man ska säga, ja, min mamma har träffat en tjej. Mm. Det, att, att det kan vara svårt i början. Men förhoppningsvis så, jag menar, Sen är, finns det ju en ålder där tonåringar de tycker att det är jobbigt vad man än gör. Ja. Så att då, då spelar ja, det, det faktiskt... Det var häromdagen så tyckte de nog att jag andades fel. Alltså på riktigt. <laughs> det, alltså du det låter så mycket jag. när du andas. Eller, eller det var någonting som jag var okej, okay, jag slutar andas nu. Du gör ju allt för barnen. Så ja, jag, är jag skulle till och med sluta andas. <laughs> eller jag märkte på mig själv när liksom jag försökte att jag bara jag ska andas tystare. Mm. Det är bara värre. Ja, allt kan hända i en Men vilken roll har du, tycker du? Vilken, roll, vilken bonusförälderroll har du tagit? Det är... Förutom den som säger dåliga skämt. Och... Ja. Nej, men jag försöker leva efter vårt som-om-system. Mm. eller den metoden att när de är här så ska vi vara som en kärnfamilj. Och det är ju mot experternas råd. Och... Ju, mer, ju, längre vi, ju fler människor vi pratar med mm. ju fler människor vi intervjuar och ju fler experter mm. vi kommer kors med så inser vi hur fel vi ja. gör. Men samtidigt så är det ju inte så. Jag, jag är ju inte den biologiska pappan men faktiskt jag försöker nog ta halva ansvaret ja, både rent praktiskt och känslomässigt och sen lyckas jag ju inte alltid. Men, Nej, men jag tycker det känns lite skönt på något sätt, alltså det känns lite naturligt mm. alltså om vi är väg någonstans det, då är vi ju som en familj vilket som, ja, och, alla och det som kanske på oss, då det. är att nej, jag vet inte, att jag vill gömma mig bakom fasaden då, att jag inte är stolt för att vi är min sanning är kärnfamilj vi är en bonusfamilj. Ja men det, det är ju lite samma som att om du skulle skämmas för att Helle har en annan pappa, att, att det är två olika papper till barnen. Som mm. ja, jag du känner kunna mig alltid lite när jag att... Säger det: <laughs> Att jag har fyra barn med två olika pappor. Där Nej, det... fick de direkt en väldigt konstig bild av mig. Nej, men eftersom du, eftersom du inte skäms, men jag menar, man skulle kunna, som du säger, vill du någon gång gömma dig bakom en fasad så skulle du kunna låtsas som att antingen att jag är pappan eller att de har samma pappa eller sådär. Mm. Nej, det funkar för oss. Mm. Vi, det vi i alla fall kan inte göra slags... på annat sätt än på det sättet. Vi gör det i våra familjer. Någon slags målsättning i alla fall, att det ska för barnen ska det inte kännas någon skillnad när de är här, de, de ska må lika bra, de ska, det ska vara samma trygghet de ska kunna be mig om vad som helst eller fråga mig vad som helst och så mm. det tycker jag i alla som fall som idag igen. när de bad dig sjunga Spice Girls <laughs> ja, vi fick ju som present fick lycka en förstärkare med två mikrofoner och två högtalare, en liten så här rullbar som, som Spelades var bra. det in? Finns ja. det ja, jag, bevis? Ja, inte Spice Jag var girls, inte med nämligen. Och du kan gissa vilken låt det var. Eller det hördes ner. Tell va? me what you want, what you Ja, Warnaby heter den. Ja. ja, det hade ju varit något att höra. <laughs> Eller kanske inte. Det jag kanske ska vara glad som slapp. små filmsnuttar av en, en annan låt. De har jag skickat till dig tror jag. Jaha, jag får mm. lyssna sen. Mm. Jag tror att det här avsnittet börjar gå mot sitt slut- och då kan vi väl avslöja nästa veckas gäst. Kan vi? Ja. Det får du göra för jag vet inte. Frank Dorsin. Ah, som spelar Frank. Eddie i Bonusfamiljen. Just nu håller de på med säsong tre. Många människors favorit faktiskt. Alltså från säsong mm. ett så var det nog många som irriterade sig hjärnet <laughs> ja. på Eddie då. Hans rollfigur mm. i Bonusfamiljen, tv-serien. Men sen på något sätt, alltså, han, spelade så, han gjorde den så bra mm. rollen och så ung kille. Och i säsong två så får man ändå mer, man lär känna honom och han blir... Jag tror att han kommer växa ännu mer i säsong tre då. Mm. Jag tror att det är väl inte hemligt att han får ett litet syskon till och då att hans minsta syster Lo växer upp och, och blir mer, ja kan prata och sådär. Och han har, det är inte helt onaturligt att han har lite skådespelare på bråd. Nej, både Henrik och Hanna, hans föräldrar, är ju med i grotesko-gänget. Henrik är väl mest känd. Och Henrik är också ja. mer känd som Ove. Ove i solsidan, just det, det berättar Frank lite om. Vi gjorde i alla fall en intervju i, i Stockholm, det var jättekul. Och det blir då nästa vecka. Mm. Fram till dess så tycker jag att ni gärna får passa på när ni lyssnar på oss, ni som lyssnar på iTunes, att kryssa i ett litet betyg. Och kanske skriva en liten kort recension. Ja, för det hjälper ju oss lite att synas i flödet. Så det går mm. snällt. Och sen så finns det ju alltid som sagt Youtube. Och vill ni följa oss på Instagram och Facebook så hittar ni oss lätt där också. Och vill ni skicka 10 000 kronor så swishar de till mig. <laughs> ja, just det. Det är bara, sök. Inte till Martin. <laughs> Vi säger väl att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt. Men också härligt. Hej då! Hej då! Alltså, jag är så trött. Jag tror jag har brett 70 000 mackor. Bakat 20 000. Skåns. Finns det någon kvar av de där räknämkarna var väldigt goda? Ja, jag tror det. Jag, tror jag ska ta någon finns. En trekantig. Jag är helt slut. Helt slut.